zabaltzearekin batera egi elkargoen hamak buleguek bere usaai askor dutegiak bereskuratu dituzte asteuntan goiz eta atxaldez. Eiko etxe gehientsuek ere beren zerbitzuen arteak bereidedaki dituztehala nola eskola eta eskolaz kanpoko jardurendako baina baita ere estatu zibila nortasuna edo pasaporten dako. Ezkontza eta pakzak ere egiten aldira, baina beti neugi batzu errespetatuz. Kasu paper administratiboendako lekustum maizutan hitzzordua hartzeak galdegina da intzinetik beraz hobe galdegitea. Asteuntan ere, ondakine biltzek normaltasunez agartu dute, haatik ekasu ondakine tara joaiteko oreino ere itzokdua agtubeag da intzinetik.